Ogoita masei izkuntzetara itzulia izan den eta pantai hauntira ere, eramana izan den Dolores Redondoren baztanen triologia arrakastatxoaren ondotik, baztanen triologiaren aurretik gertatutakoak biltzen dituen Ela Berria plazaratu du idazle pasaitarrak bihotzaren iparraldea deitzen da Novela Berria eta Gaztelania argitaratu eta gutxira Euskarara ere itzulia izan da. Daneles Arriugartek du itzulia Euskarara eta berekin mintzat Baina, niretzat erronka ondia izan da, hain aldetatik, batetik, e, lehengualdi azarako horrelako liburu bat itzuli nuena, eta horrelako liburu bat dio danean, eh, adiratzen nahi dut batetik ba, bueno, tamaina, e, luzera oso, bueno, luzea delako, ez talde batetik baitere e, ba hori genero poliziakoa edo genero beltzeratezaion hortakoa delako, eta orduan ba horrek baditu ezaguarri batzuk, eta eta berriroren horretan hasi berrian intzen, eta bai, erronka hondio intzen da, baina eskaini zideatenean sentitu nuen gogoan eukala erronka horri heltzeko, eta, eta ikasketa prozesu hondio bat izan da, ba, bueno, ba, izkuntzari eta eta pixka bat irakurter rastasun hori eta errez korritzea dugune, korritu behar duela testuak eta azkar joan behar dela esaten dugunea ba bueno piskatak lortu behar nahi nuena e, jatorrezkoak hori egiten duelako eta eta hori izan da nire erronka nagusia Biotzaren Iparraldea deitzen da liburua zergatik Ba, Gaztelaniaz la cara norte del corazón, se buka eta hasiera batean Bizaren iparraldea iparaldea dena elkarrekin e, e, e, proposatu nuen iglenerako eh e, izenburu bezela, baina gero erabaki genuen ba, bueno, Gaztelaniaz la cara norte eta es el norte seneses, ba, bueno, ba, ese ba, e, parte bat iparaldea, baina bueno, jarraitu diogu Gaztelaniazko Jatorrezkoaren izenburuari alaia. Uh -huh. Bai. Esa nahi, berezia duena nobelan. E, bai hori da, horrein e, Dolor Ezeka ipatuduen bezala urkezpenean, ba, bueno, berak e, e, iparrari puntu kardinal bezala ez ezik, e, bat ba, handizkio beste esan nahi batzuk ez, eta bukizko bat zailtasunak, edo mendiaren e, alde, mendira mendiraren iparrako aldatik igotzea ba, zailagoa dela, eta berak dionez, ba, bere pertsonaiek ere hori egiten dute. Eta hori bueno, da, sierako hogar batean azaltzen duena liburuan etzera sartuko novela baina aipatuko igual ere labur labur eh ze hau eh aurreko e, atala baita Maia Salazar aldionetan estatu batuetan ikusiko dugu New Orleansen bai hori da hau da eh baztantriologiane eh Salazar dagoeneko foruzaingokoko inspektorea da eta hemen ordea inspektorio ordea alegia inspektore bihurtu aurreko Maia horratan dago eta berakan ikasi zuen eh bueno FBI ko akademia batean eta eta orduan, angoe febeiko talde batekin, e, profil biktimologikoak egite duzten talde batekin e, bat egiten du, e, bueno, fitxatzen dute, sandezagun, eta eta horrela joaten da New Orleansera, eta egitzaik baten bila dabiltza, baina aldi berean, bueno, ba, Katren Eurakan berri da, eta basekulako gana, basa, dabil iri hortan, eta pixka bat or, orko katzen du, orko katzen da novela. Ba bihotzaren iparraldea izeneko novela, dagoeneko, salgai duzue, ere inarkitaletxarekin.